garrantzitsua erraitea e, gaurkoizian e, portretak kentzen hasi direnean herriko etxeetatik herriko deituak izan direla e, poliziak eta jendarmeriak herriko guziak, iparraldeko kasik guziak deituak deitu dituzte portreten kentzieko. eta horretaz gainera jendarmek e, berek herriko etxeen bira egindute portretak kentzeko jendarmek berak kendu dute portreta initz herriko etxeetatik hau onela gaur iparraldean ehuerdi alderako etzen kasik herriko etxe bat bera ere Macronen portretakin kenduak izan dira bai hanbeko ventean edo bisiko kinengatik estakiku baina jendarmek ere berak ere kendu dituzte portretak ordun hau onela kasik Macron uh, etsain presente uh, gaur Euskal Herrian eta ondo erakutsi dugu klima aldaketaren arazo izigarriaren aurrean ere, Estela dela present